Породілля в стані афекту кричала зі слізьми, що Мен'є врятував їй дитину. Її збудження передалося батькові, і той запропонував лікарю-рятівнику роботу у власній клініці. Щасливий дідусі і мати ледь не благали його про святковий обід. Жінка тримала його за руку, Мен'є не міг їй відмовити і поїхав із лікарем Торо. Коли перше хвилювання спало, обидва лікарі нарешті назвалися – Почувши ім'я гостя, Торо замислився. «Пробачте, пане Мен'є», – вкрадливо спитав він. «А що привело вас у наше місто?» Ясні очі Мен'є були чесними. «Я шукаю свою дружину, яка загубилася під час еміграції. Її звуть Діана. Прізвище, можливо, Лайневська, а можливо, моє». Торо пошкодував про своє рішення запросити нового лікаря на роботу. Він одразу розлюбив Мен'є. Жерар помітив зміну настрою. «Ви читаєте газети?» Мен'є помітив їх на столі. «Я читав ваше оголошення», – сухо відповів Торо. «Але жінки, схожою на вашу, ніколи не бачив у нашому містечку. Мабуть, вона ховається у великих містах». Мен'є налив собі ще, зітхнув, і трохи помовчавши промовив. «Це неможливо». Ви відбираєте в мене останню надію, пане Торо. Як колезій, можу вам зізнатися, що шукаю дружину не тому, що вона вкрала коштовності, а тому, що я не можу без неї. Він знову зітхнув. Бразилія – дуже велика країна. Як лікар Торо завжди вірив людям, але як людина він знав, що нікому довіряти не можна. «Тоді як лікар лікарю, поясніть мені, пане Мен'є, ваш вчинок». Журар не знав, чи треба довіряти першому зустрічному, але він втомився йти не туди, робити не те, бути на самоті зі своїми сумнівами. Та й обставини зблизили його стору. Мен'є розповів усе. Торо уважно вислухав історію, випив склянку апельсинового соку і простягнув мен'є історію хвороби Діани зі словами «Ми квити». Коли людина того, чогось чекає, працює день і ніч, намагається досягнути своєї мети, поступово її захоплює сам процес. Мен'є так звик до пошуків, що не міг збагнути, що все скінчилося. Він досягнув мети і розгубився. Що тепер їй сказати? Як з'явитися? Усі думки вивітрилися. Жерар чув биття серця у кожній клітинці свого тіла. Він зайшов до палати і завмер. Діана щойно народила, їй треба було лежати. Вона була бліда, змучена, щаслива і розпатлена. Їхні погляди зустрілися. «Що ти тут робиш?» – не дуже привітно запитала вона. «Від сьогодні я тут працюю», – сказав Жарар і похитав головою. Знову все виходило не так. Діана геть снесиліла. Хвилювання останніх днів, важкі пологи, неймовірне фізичне напруження виснажили її. Вона ні про що не думала, крім свого синочка, мріючи збудувати між собою та світом нездоланну стіну. Вона хотіла бути міцною та послідовною, і знала – що мала забути Жерара. Діана сподівалася, що він не забуде її, але ніколи й не мріяла, що побачить його знову, впевнена, що жоден чоловік не здатний на таке божевілля. Але він приїхав, він знайшов її. Отже, вона особлива, вона для нього єдина. Розуміння своєї значущої для Жерара додало Діані сили, але від щастя відібрало мову. Вона знову сказала щось не те. Жінка заплющила очі і спробувала опанувати себе. «Як ти?» – першим знайшовся Жерар. «Не дуже добре, але все минеться. Ти ж знаєш, що я не помру. А як там мій?» – вона швидко виправилася. «Наш синочок». «З ним усе добре. Зараз головна моя турбота – це ти». Діана сподівалася, що Жерар – Обійме її, але він чомусь зволікав. Сам Жерар хотів заявити свої права на Діану і на усіх їхніх дітей, що колись народяться, але не міг. Він уже боявся зробити чи сказати щось не так. Вони мовчки дивилися один на одного. Щось розуміли, про щось догадувалися і були щасливі. «Я так втомилася, аби хоч трохи поспати», – порушила мовчання Діана. Голос її трохи сів від тривалого крику. «Спи, скільки треба. Сину ти потрібна здорова та весела. А тобі яка я потрібна?» На очах у Діани заблищали сльози. «Будь-яка», – запевнив її чоловік. «Ти просто будь, а я все владнаю. У нас буде все – будинок, гроші, становище. А весілля?» Діана нарешті запитала про те, – «Про що весь час думала? Ти хочеш справжнього весілля зі шлюбом до смерті? А ти? Пробач, моя любов, але після твоєї втечі я вже боюся щось говорити». «Ти нестерпний», – лагідно усміхнулася Діана. «Можливо, погодився Жерар і витяг щось з кишені піжака. А зараз, Люба, я втілю в життя свою мрію». Він простягнув їй маленьку скриньку. Діана майже не сумнівалася, що там обручка, але то виявився золотий ланцюжок. «Це можна одягати на шию», – пояснював Жерар, – «але ми зробимо інакше. Одну частину прив'яжемо тобі на зап'ясток, а другу причепимо до мого пояса. Так ти нікуди не зникнеш, і мені буде спокійніше». Він швидко впорався і посмикав за ланцюжок. «Нарешті». «О, ти добре. Нарешті я можу розслабитися. А ти спи. Тепер я твій лікар, і ти маєш мене слухатися. Так ти мене любиш?» Діана дуже хотіла б почути саме це слово. «Так, люблю. Ти кажеш це і не боїшся, що я залізу тобі на голову і звішу ноги?» «Лізь», – дозволив Жерар, – «влаштовуйся зручніше».